Kapitola třináctá. A v ten den vyšel Ježíš z domu sedl podle moře. I sešli se k němu zástupové mnozí, takže vstoupiv na lodi seděl, všeskem pak zástup stál na břehu. I mluvil mnoho z podobenství svých, aj vyšel rozsevač, aby rozsýval. A když on rozsíval, některá padla podle cesty a přiletěli ptáci se zobalie je. Jiná pak Padla na místa skalnatá, kdež neměla mnoho země a rychle vzešla, protože neměla hlubokosti země. Ale když slunce vzešlo, vyhořela a protože neměla kořené, uschla. Jiná pak padla do trní, i zrostlo trní a udusilo je. A jiná pak v zemi dobrou, i vydalo užitek některý stý, jiné šedesátý a jiné třicátý. Kdo má uši ke slyšení, slyš. Tedy přistoupivše učedlníci řekli jemu, proč jim v podobenství mluvíš? On pak odpověděl řekl jim, protože vám dáno je znáti tajemství království nebeského, ale jim není dáno. Nebo kdož má, dáno bude jemu a rozhojní se, ale kdož nemá i to, což má, bude od něho odjato. Protoč v podobenství mluvím jim, že vidouce nevidí. A slyší se, neslyší ani rozumějí. A plní se na nich prorocy Izajášek koucí. Slyšením slyšetí budete, ale nesrozumíte. A hledí se, hleděti budete a nepoznáte. Nebo spučnilo srdce lidu tohoto a ušima těžce slyšeli a oči své zamhouřili, aby někdy neviděli očima. A ušima neslyšeli a srdcem nesrozuměli. A neobrátili se, aby ti. Neuzdravil. Ale oči vaše blahoslavené, že vidí, i uši vaše, že slyší. Amen zajiste pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví žádali vidět toho, co vidíte, ale neviděli a slyšet to, co slyšíte, ale neslyšeli. Vy tedy slyšte podobenství roztevače. Každý, kdo slyší slovo o tom království a nerozumí, Přichází ten zlý a uchvacuje to, což je státo srdce jeho. To je ten, kterýž podle cesty vsát je. Kalnatou pak zemi státi je ten, který slyší slovo a hned je z radostí přijímá. Než nemá v sobě kořené, ale je šťastný a když přichází soužení nebo protivenství pro slovo, hned se horší. Mezitrní pak vsátý je ten, který slyší slovo. Ale pečování tohoto světa a oklamání zboží udušuje slovo i bývá bez užitku. V dobrou pak zemi vsátí ten jest, který slyší slovo a rozumí, totiž kterýž užitek nese. Neseď někdo stý a jiný šedesátý, jiný pak třicátý. Jiné podobenství předložil jim řka. Podobno je s království nebeské člověku, rozsývajícímu dobré semeno na poli svém. Když pak lidé zesnuli, přišel nepřítel jeho a nasál koukolem mezi pšenici a odešel. A když zlostla bylina a užitek přinesla, tedy ukázal se jí koukol. I vše služebníci hospodáře toho řekli jemu, pane, zdališ dobrého semene nenasál na poli svém? Kdeže se pak vzal koukol? A on řekl jim, nepřítel člověka to učinil. Služebníci pak řekli mu, zešli tedy, ať jdeme a vytrháme jej? On pak odpověděl: nikoli, abyste trhajíce koukol spolu s ním nevytrhali pšenice. Nechte, ať obé spolu roste až do žně. A včas žně jim žencům, vytrhejte nejprve koukol a svažte jej snopky ke spálení ale pšenici zhromažte do 100 mé. Jiné podobenství předložil jim řka. Podobno je s království nebeské zrnu horčičnému, které zař člověk stál na poli zvéna. Kteréž to zajisté nejmenší jest mezi všemi semeny, když pak zroste větší jest než jiné byliny, a bývá strom, takže ptáci nebeští přiletíce hnízda sobě dělají na ratolestech jeho. Jiné podobenství mluvili jim. Podobno je s království nebeské kvasu, kterýž za vši žena zadělala ve třech měřicích mouky, až by zkysalo všecko. Toto všecko mluvil Ježíš v podobenství k zástupům a bez podobenství nemluvili jim. Aby se naplnilo povědění skrze proroka Škoucího, otevru v podobenství k ústa svá, i ti budou skryté věci od založení světa. Tedy propustit zástupy, šel domů Ježíš. U přistoupili k němu učidlníci jeho škouce. Vylož nám podobenství o koukoli toho pole. On pak odpovídaje, řekl jim. Rozsevač dobrého semeny je syn člověka. A pole je tento svět. Dobré pak símě jsou synové království, ale koukol jsou synové toho zlostníka. A nepřítel, kteříž, je rozsívá děstit ďábel. Žen pak je skonání světa a ženci jsou andělé. Protože jakož vybrán bývá koukol a ohněm spálen, tak bude při skonání tohoto světa. Pošle si člověka anděli své, vyberou z království jeho všecka pohoršení i ty, kteří činí nepravdu. A uvrhnout je do peci ohnivé, tamž bude pláč a skřípění zubů až spravedliví skvíti se budou jako slunce v království oce svého. To má uši ke slyšení, slyš. Opět podobno je z království nebeské pokladu skrytému v poli, kterýž nalezna člověk skrývá a radosti naplněň pro něj odchází a prodává všecko, což má a koupí poleto. Opět podobno je z království nebeské člověku kupci, hledajícímu pěkných perel kterýž, když nalezne jednu velmi drahou perlu, odčet prodal všecko, což měl a koupil ji. Opět podobno je z království nebeské vrší, puštěné do moře a ze všelikého plodu zhromažďující, kterouž to, když naplněna byla, vytášena břeh a sedíce, vybírali, což dobrého bylo do nádob a což bylo zlého, pryč zamítali. Tak bude přiskonání světa. Výjdou za jisté andělé a oddělí zlé z prostředku spravedlivých a uvrhnou je do peci ohnivé. tamž bude pláč a skřípění zubů. Jí jim Ježiš. Rozuměli jste tomuto všemu? Řekli jemu, i ovšem pane. On pak řekl jim, protož každý učitel umělý v království nebeském podobný je člověku hospodáři, kterýž vynáší z pokladu svého nové i staré věci stalo se, když dokonal Ježíš podobenství, ta bral se odtud. A přišel do vlasti své, učil je v škole její. Takže se velmi divili a říkali, odkud má tento moudrost, tuto a moc? Zdališ tento není syn Cesařů, zdaliž matka jeho, neslove Maria, A bratři jeho Jakub a Jozes a Šimon a Judas? A sestry jeho zdali všetky u nás nejsou? Odkud tedy má tyto všecky věci? I zhoršili se na něm. Ježíš pak řekl jim, neníť prorok bezecti, než ve vlasti své a v domě své. I neučinil tu mnoho divů pro nevěru jejich.